«Там же були й залишки скотчу зі складу, з ніг, з рук, маска з вирваним волоссям, і все, що ти принесла, теж там?» «Так, усе туте», – сказала вона, застібаючи рюкзак. «Все, що пакувала сьогодні в день, тепер ще рукавички, використаний скотч, одноразовий телефон Джейсона. Я нічого не залишила, а молоток?» – спитав Раві. «Нехай лишається туте». Вона випросталася, закинувши рюкзак на плечі. «Відбитки ми зітремо потім. Максу теж потрібна зброя для вбивства». «Гаразд», – сказав Раві, рушаючи першим до своєї машини, що стояла біля відчинених воріт грін-сцен. «Ходімо додому».